Assalamu alaikum u rahmetullahi u bërekatu Të ndërruar misht takojmë i dhe sonte në emisionin ton rruga drejtë Allahot Jemi si në emisionit e tjera me moralet praktike Kemi folur për tre moralet e para që kemi kaluar për turpin, bujarin dhe durinin Nëse sot kemi ziru të klasim për modestin Qa është modestia? Ash dhe kjo një cilsia a haruar në shëqërin ton? Ash modestia cilsi që të ngrej lartë ke kryusi botrave? Ash modestia a i që të bënd t'jesh krenar? Dhe të bën të jesh i vlerësuar këtu sot. Si Këto pyetje të tjera do të kemi me Hoxhën ton Superher si në studio. Hoxhën Isa ma mirë se erdh. Misal xej zoti shpëndes. Allahu të, Allah, të ndëron dhe të ruajë. Edhe ty Allah të shpëlbojtë. Në përcjellsin e qartësimit të koncepteve Hoxh të moralit praktik. Kemë vleruar një bashkë të gjatë dhe sot them kemi zgjedhur modestin. Në natyrën tonë dash që mos kalojmë në pyetje pa na qartësuar konceptin e drejtë modestisë. Së zhdoj konceptin sënë, në kofizon pas e ke pjytit tonën që... Ose në ka shqyruar, ka në punë me miso me 5 pjytit për t'i bërë, me qertësimi konceptit, kemi nëzhi pjytit t'ja dhe pjytit kemi... Kemi nëzhi nga sistemi e tonët. Do t'eshtë përblerë t'la ndërurë, Allah t'ruajt, t'pagufi për mundin dhe kontributin. Allah Gjellewa Allah pra në vëtadorimin tonë dhe në falë të mëkatët tonë. Se përket modesti, sune, vërdim do të vazhdoj që ti referohem ati regulli që e kam përmen edhe në disa emisionit tjera, se të gjitha këto vlerat moralit, gjitha këto virtutit përse atë një përflasim, po të gjitha këto e ka një sunim, e ka një qëllim, nuk janë të ndara. Dhe kjo është bukuria e islamit, se në konceptit e tjera, vlerat e moralit janë të ndara nga tjetëra një rjo kërkotjet modest për qëllim të saktuar qërru më dështia. Por nuk ishe bënë e qëllimi final të saktuar pëse. Apo durimi, apo ku e dy një që farë vlerë e të tëra. Edhe në qofë se kanë piktakimi diko ndë një qëllim, aja është shumë i përkashëm dhe shumë i pacëndrushëm, njës tabel. Në një në islam e kemi një, një qëllim madhur, final, e qëtë i përbënë dhe qëllimin arës të në këtë botë, Dhe të gjitha përpjekjet tona, të gjitha vlera që ne pajisim me to, të gjitha angazhimet tona, madje edhe braktisja që në këtë botë bëjmë të veprave caktuara, fiole të caktuara. Të, të gjitha këtu, të gjitha këtu i mobilizohen që të na bëjnë rob të Allahut azh xhallahu. Të gjithë kemi këtyre moral. Të gjitha s'mund të veçohen. Edhe edhe raporti juon me njerëz, është në shumtë këtë qëllimi. Edhe raporti juon me E zhvillimet ngjaret madje me tërë këtë botë, është më shumë tek saj. Dëjoso nuk i shërben këçillimi kurfor kuptimi s'ka. E pasionin e kemi zëu të gjitha kë në rrugën tonë drejt Allahut. Pikris për kët. Andaj eh uh, modestia është një moral, është një vlerë e moralit ata që janë më drejt, është një eh uh, virtyt që kërkohet nga besimtorët të pajiset me. Te. Të gjithë të dërguar të Allahut që lehuani ishin të pajisur me atë, ishin modest. Dhe kjo e bën besimtarin që ë taruan ë edhe kontributin e tij. Mostë harxjon nitnë kësaj bote. Bën që njeriu të jetë i dashur për njerëzit, bën që i afër për ta, bën që të jetë në kërkim të të sfortës vazhdimisht. Është shumë gjëra të tjera që janë modestia. Çka është realisht modestia? Modestia është që njeriu mos të insistant por të pajtojt me një pozit caktuar, në citat caktuar, edhe në qovë se nuk kësht në përpuhëthje me atë që a emeritan. Nuk e arruaj të urvet në ti nga nënxmime dhe për buzja. Për shtatja? O, është mesatare. Në të të të tëtë. Njëri ju, në një turbëm caktuar. Emeritan të ullet këto. Apo, është këtu mullë. A i mërët në këtu mullë. Mirë pa, për rëthonat saktuara, i bët ullja nështë atë dy vëndë e më poshtë, ose më mëra pa, e kështë mërëma. Pa i tohët më këtë. Edhe pse, rarit, nuk luftan për një vend të ti, për rëshua nuk bëhet fjërë për nënqyme dhe për bujës në ti. Hmm. Të nuk të duhet në emë, po. është një tolerim mes atarë asaj mes ku fini që mund të kalon në mendje malsi dhe mes asaj që mund të bie në përbuze dhe në nënqmim në menqka në përbuze në po, nënqmim nuk ka vëdesia jo, njëri do arru në kartinë të ti nuk leo qdo kur të anënqmanë atë në nënqmanë në të koptim të përbuze uh, tash, për shambull uh, ku e dhune nuk është modesti që të prezentojmë në vende ku, për shambull, kërkuat pejneve bo, të debatoj me një një randë. Së këllinë me këtë qështja, po në modestu. Kënë nënqmim për mu, në këmë të leaj. Onë nuk s'kidim si arrogant vendin ku shkoj, asë me mëndim asësi, për faktu që refuzoj të jem prezent në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Por, po thëmë këse i radhe nuk bijen desh në modestin. – Modestin, pa. – E modestin e ishte e maher, mon, që niriju, e ceka maherë. Dëmonë, që nëriju ta lë kërkjesën për udheqje, për pri atari, mështë ta kërkan, është modestin. – E për të e mërëtan. – E për të e mërëtan, po kërkimi i udheqjes nga njere është i domazdashën për shumë ronat kufizuara. Në e si nëriju nuk e kërkan. Për dhe dhe pegamerës në ka parësi që mësë tja japim ati që kërkan. Kësë në që se kërkan nuk ndihmuat. Në që se jipët ndihmuat. Në në kjo më dësti. Njëriu nuk e kërkan. Po mësë gjadhet se kurse asë hapë të pegamerës. Omerë nuk e kërkaj. Po kur ësë gjadhen e mënë për jetësi. E pëse kush e mërë danë dhe pasë ti. U dhe jetësi. Në njëriu të hjekë nduar. Ose mësë të, të, të insistoj në kërkim të udhecis, të jekë ndorë nga kërkesa për respekt të vazhdushun, apo për ndërimet vazhdushme, e kështë marrë, së ben në kërpërshypje, në që më dërëmë, rezpektoj qërët e tjeshtë, unë kam pun tjera, modestia është që, nga një njës, nga mungesja modestia, janë gjithë mund mun në e, konflikt me tjertë, pse nuk me thakë shtotë, unë kërët e kërëte meritaj, pse, në raqërët e t dhe të kujtohet morrën e tij dhe cilën e tij. Ne nuk duhet të lejmë që dikush të na shtypë. Nuk duhet në në pa, të jemi që dikush të na nënçmon. Po, pse kemi po. Po normal. Po ne ka kërkojmë domodhur dë pse. Pa punë më ata. Po, unë unë jam filoni, është dash, po, është dash, është dash të peqamenë me pritje pas e kanë prisë Allahu selam, është ç'u bëu fundi i dënjes Allahu selam. Dhe, dhe, ja. dhe modestia është një moral që mëson bësimton si të sillet përball njerëzve. Në rrasë të kur ata, ndoshta, nuk e japën atë që e mëritan, apo ndoshta, ka tendenca për të ngritë për teso e që e mëritan, edhe këto mëdësia balansan, apo nuk lejan, fatër që njerët me livdojnë, njaja, që mund të më ngëritin, po nuk lejaj, kështë, ndaj, parë në, po, në mëdësitës, më dhe kuli mëdësitës është mëdësia para Allah o të zogjelë, që një dihu, të jekë do nga bindit të, veta, të Përse Allahu do ta mëson Allah gjithlo, të Asa, modest, për Allahu i Lartë, ti gjunuzë e së vërtetës. Ase disonier mund të jë modest përshambu në ulje. Mund të jetë modest në tesha, mund të jetë modest në mënyrën e të foljes. Mund të jetë modest përshambu në shoqëri. Apo, a pse ka pozitë autoritet rrin me njerëz të tjerë, këto njerëz e mohojnë di këtë të vërtetë se kjo, kjo modesti, po nuk ka kufirin e saj. Do të thotë kur i thuat ke gabuar, shpërthënë apo arrogant ti më thua mos e kanë gabuar apo ku është modësia pra për këtu? Nuk po them që të nënçmohet dikush. Tahosh, jo më nënçmo dikush pa argument, pa fakt, më thon këso, jo kështu. Po për shembull, nëse më vërtet kemi gabuar, kush është ai që na na, na e dëshmon gabimin tonë? Kurani dhe Suneti be nos. Ti ke thënë kështu? Po shiko, ësh gabim. Andaj këtu delsh është modësia reale në një jetë të gjunjëuar për Allahu te xhel, o Zot kam gabuar. O Zot un nuk jam tetë pas një injoranti që kanë vepër msimin të ndajmë me Zot. Kjo është modestia që me të kanë qenë të pajisë pejgamberi për te Allahu xhelahu dhe dietarë te kështu më radh e që kjo pjesë e, e modestisë sot shumë pak u shfaqet njerëzve. Me të për shfaqja që kot bëjmë raport me njerëz, por zakonisht ajo që i takon raport me lëngjet leuala është është zakonisht e e, e e larguar dhe e fshihur nga ona e njerëzvala në ruaj. Amin, oqë, atër me këtë përku vizim, që shën të lërim, mes, mes atarëz e i rënën qëmimi, thëm, që vëdhe nga e drejta jote, po edhe nga felënërimi tepërt që në sepërner. Qëfar u li ka modestia një të një mështë të marë, oqë? Modestia, besimtarën e bën që tjetën për zotën gjele gjelalu. Që jo të të jam përvetnë ti. E para, se të jam përsonjë lagjëllu. Nga sa njeriu i cili pshhem nuk e merr mirnjuhën e mjaftuar nga njerëzve, dashqëtsuo, dëbrangoset apo besimtari nuk është në këtë krizë. Qesaj nuk e bën për njerëz, dhe modestia më thonë se të jetë për Zotin që leuala. Ardhën më që Zoti të më falëran, ardhën më që Zoti të më paguan. Nuk prish pun se këta nuk dinin ku unë meritoj. Nuk prishm pse kta nuk flas me mua si unë meritej. Nuk prishm pse kta nuk më janë mirënjohas për punën e kontributit. Nuk prishm, absolutisht. Nuk nuk lejoje që këtë të më shkakton mua kriza. Pra në fillimisht modestia e mëson besimtarin si të sillet me Zotin gjatë gjallerë fillimisht. Dhe kjo e, e bën të ndërtosh më shumë. E dyta, garantia më e ditë është se modestia njeriu e ruan nga krizat e shumta që kalojnë shumë njerëz sot në botë. Shumë yje shumë autoritet, shumë intelektual, janë krizë të mëdha shpirtënore pikërish për shkak të kësaj. Ose dikush u konkurron autoritet dhe tashmë u ka marr një hise të respektit që kanë grud dhe media, dhe kjo u bën problem, nuk janë modest. Ose për shembull, ah uh, kanë kanë apetit të pangopur për respekt, që sot që të respektojnë gjithmonë kanë kërkesa më të tepër për shkak të mungesës modestisë andaj e, e ruaj njeriu nga krizat e shonta që shëmbërica një fatik ka lënë për tonë modestia e bën njeriu të afër me të tjerët apo kafumiteti me ta po e bën të afër me të tjerët kësa për shembull ë paramendaj një mjek që nuk është modest apo si komuniteti afër pacientët thotë më fal rri larg se nuk mund të shikoj kështu shumë i Apo, shumë pamë jot këtu 20-së më shkë. Domani shoqë të smot. Para ndërprandambul i pasonë, mos et moddes me dëvarshën. Sot largojë largose kërsh shumë të keqes, nuk i paske tisha me ngjyrs, po pëlqen që ngjyrë largo. Ma një kake për mënyrë mësi. Apo, kura frut kimata kur. Modestia të mundson që ta lëmosh kokën e jetimit. Apo, e nuk të món larg prej ti. Modestia të mundson të kuptosh problemet e njerëzve realisht alla kujt vlerë e madhe që i duhet njerëzit në këtë botë, që të largojnë pendjesa që i i i kanë vendosur mend i madhsi dhe arroganca, dhe të komunikojnë me modësim me një tjetër. Të ka vonë sikur se kanë pengamson. Kulukum min adab wa adam min turab. Tjetin e taadim me ta jam të kemu, atje kën vend kthimin. Atje kën të jetin i bit adem, adimi është gadev, çfarë don? Stimulim fort. Atë atë kjo vlerë e madhe, se të kthan në origjinë. Dhe kjo është vlerë nosa Pika 4 e kësoj teme rëndsis. Apo, të këta në origin, kush jeti të ke kë fundit? Ka jenë një një një një grosh dhej i kryuar nga do të, jenë një një li që asë gjitë nuk je në posetim. Po deshë që Allah gjallot të zhvesh nga gjitha të që i kje, ato. Të regohë modest, të regohë modest, mësë të regohë arogan. Nga se, kja kje një mundin të këta në origin, za kurish njerëj që nuk kje modest, nuk je e tujnë bët në tyre, e tujnë në duke menduar sonë meritoi un duhet gjithëto tani erë nuk ma dina kjo bëu modësit kthën në realitet çfarë don ti te e tanë ka bëu të, të jeshë njerëzit njerëzit nuk e madhur Allahun si duhet nuk e famdoni Allahun sepse si gjithë ai kanë piti pra ti më të mëndrosë si duhet njerëzit nuk kursin gjuhën e tyne për, keqë për të folur keq për Zotin jallahu ala pse të kursin për ty po njerit që ato ne iluzione apo për shkak munges të mungesës së modestisë në imagjinata të ndryshme apo i thon njerëz buta zoti kush e kthen në realitet modestia bëu modest bëu modest pranoj njerëz sikur se janë dhe jetoj me këta njerëz, nëse kjo është buta që ti e ndon të bashkë me ata. Është një e një njerësi e veçantë, do të thotë që e, besimtari duhet pa të pajisë me të modestin. Ti si Titos për Zotin. Shptosh në pizat shpërtërore, a fundetim e njerëzit, zekësim në ojqenë. Modestia, u vlerën aseshen e shumë e madhe. Pa dushim. Dhe, pa dushim. A mund që lojt të keshë kuptohet dhe keshë përdohet modestia? Mundet. Mund të keshë përdohet nga njerëz të tjerë, kur e shohen se dikur e shumë modest, për mundet që njeriu vet të a kuptohet dhe të kare në naivitet. Apo të jetë naiv, të jetë mendelit. Aj nuk kam modesti. Nuk kam modesti. Përballojmë. Po, para nuk kam modesti. Ehm Nuk duhet luar çdo kush me të nënçmu. Çfarë nuk kupton nënçmimin, çfarë nuk kupton mos ta lejo. Nuk them se t'ragojmë me arrogancë ose po për shembull. Ehm Në çoftë, eh, një është në YouTube. Pe tuaj me zbor shumë njerëz. Apo dhe nuk i është dhënë pozita e duhur. Për shkakun nuk i është dhënë mundësia që të flet. Meriton që të flet, nuk e mundjet të flasësh. Në rregull. S'përish. Por në çoftë për shembull, dikush pejt aty prezantcer thotë, "Jo që nuk të hapun fjalën, po tesht nuk e meriton që të flasësh." Apo, "A kjo është në më shumë mua?" Dokoma që nuk fjalën nuk prisun. Por menaxhmani i shtetit publikisht kjo është poda e lushma. Dhe mos pjesë moraën këtu bim. A po dera gimi i duhur këtë ars, nuk bie ndesh me modestin. Ase po e mbron karakterin tën, po e mbron veten tënde nga një tendencë për të nënçmuar dhe nuk ka dit as kur të nënçmuan askan. E kuptoj, dikush et e ka organizuar kët tubem. Jan ftuar, zotësh meqen ftuar, po nuk vi me kushto këtu. Dëgjova ne marr pjesë, po dini kush jam unë? Unë e vijë që të flasë, unë vijë që, ja, në kemë eksegurë, nëse kam kohë, do përgjigjim, insha Allah. Qëse ka do bi pjesë marrë e ima aty, shkaj marrë pjesë, edhe pëse nuk me ipet aja që unë e di se duhet me ipet, nuk për ish punë. Po, jam modest. Mirë po, të nënçmuhem, të del dikush në panel atyja, të fletë kunder meje, dhe onë të jemi lidhur nga pëmundësia që të ragoj, A po, dhe dikush të ke përdorur mundësinë të fulut, apo së leti çka është e vërtet, apo të shndërrohet tubimi në në në në në në një tubim banal me shprehje të ulta në 9000 për buzë. Nuk mundësi më të rriati. As të përgjigjem. Pse nuk jemi të mëdhenj në mënyrë e buam mendim madh. Nuk mundim mendim madhsië, por të bëjmë ju nuk i përgjigjitet kërkesave të mia. A po, andej mos mos kuari men këto tubimën, këtu ndaja ku thjesht ka gibet për gojem, ka nënçmem, në ka fyrje Kush pri banale, nuk mund të shkëdhet. Sepon në nenchmoën timen, apo nuk mund në nenchmoën timen, nuk do unë veten time në nenchmo. Qase nënchmoën po vin në shofja. Qase jo nëse ju në qfse, për Juve ai u banderiu, jo rënë. A janë si këto të, të, të që më thënë këta turpi? Ata turpë prontë a leu vetësimë që ti ke pjesën e nave të, të tilla. Andaj kë nuk ke për shkak se un i nënchmoj të tjerë, absolutisht kë nuk do të bëj me të tjerat. Do të kod bëj me veten time. Po të pordorë modestia. Normalisht Njëma është, po, andaj, do mënon, këto, do mënon, mëndësia e raport njërë me vetë në ti, nuk lehen me shkuatje. Nësa, nështë të ti do me keqë përdojnë këtë mëndësia, nga njerë qyshë në do të kjo, përshambut. Nga njerën e të të bëm, dikosh për njerëzë, duke pasë hoxalaratë, edhe, fillon që të të të përfil, të e përvendime, gjykota, Alegon na prospektu diskutojë me dimi, di, po ndalo. Apo e këtu tash dikur nuk ke çfarë të thëgjë, këjo gjë është modest, këjo gjë nuk është arrugë, kjo është na bërtet, apo tash na po flasim. Ja, këtë s'do me leju. Po në fal. Do do nuk mund të lejojun, çe di kush flet për të gjatë që nuk është kompetent, nuk ka dije për këtë çështje, nuk din. Se po kështë dije nuk prish punë, po nuk din. Andaj, se çdo tenton di kushtat këç por do të sinton. Hiç tenton nuk duhet t'ja lejoj. Ase kjo bëhet e dëshpërm. Ata kur veprimi i dikujt, dëmodësia ju mund tjetë për, uh, saktuar, saktuar, për shosim, për për të jetë e dëshpërm për e kuptimin e caktuar, për individin e caktuar, për shoqërinë, për pranueshmëtinë, për ndonjë gjëre caktuar, atë nuk duhet të. Nuk ka vend për modësi. Të reagimi në këtë rast, nuk bën dër modësin. Qase bën dëshpërm modësin momentin më kur ne i rregullojmë mendje lart. E mendja mendja e masia diçfarë, në çmim i njerëzve, pa të drejtë, dera refuzimit vërtetës. Për dajë e modestia është morale është vlerë kur ajo ushtrohet si duhet në momentin kur ajo del nga kufit e saj qoftë kanë në kufirin e mendim të masis apo kanë në kufirin e nënçmimën e mendim të lehtësisë do të mëdhenë më dësimo a është modestia a është mendësi pasaj s'ka më dësimo a është mendësi nuk njeriu nuk duhet lejon që dikush të rrezi mendjelet Apo nuk duhet të lehen vetë në di që të bije në shkollën e me ndjelitve. Ase nuk është kjo modestimo. Kjo nuk është modestimo. Kjo atë është ka kalu nga kufit e vetë. E vetë, po. Në më thoni binda që në momentin që në të shmoj karakterit ti, në momentin që në të shmoj e drejta të satë tjerve në abuzimin që më të bonin, atërë modestia nuk ishte vantë. Normalisht, normalisht, duhet të ragojmë. Mirë, kur kalu në naivitet, hoqë ota shamba gjeta është e përsëritur janë të shumtë. Unë po them si rregull i përgjithshëm, nuk duhet të lejojmë që dikush që nuk i takon apo pa detyri me ignorance të keqë përdor modestin ton për të përhap ndonjë mendim të tij. Për shembull, dikush flas në tubim edhe ë që si e një gjykim të pa drejtë fetarë, që nuk është të jashtu të të panë, nuk është ta e fe. Ta në nga modestia, është... pëse mu ekspozohen që ta është po di, ta është ti thëmë ti qënë të një këdinë, po he është i. Jo, nëse këtu bëthvejt për ta mërujtë vërtetën, kështë bëthvejt është moj për ty. Apo? Apo për shambull, dikush që, e, të, ku e din do me të më po atë përdomë modësitën as e tindë në Kragan, apo kaq na e vitat. Ka që as e një në na e vitat pas sa që ju të bën veprimet, sot e dëmtojnë, s'ka asmëresht dhe she me të drejtë se dikush po e nënçmon, po e përbus, po e kaçpudur, dhe gjithë ato ti mbulon me modësi, nuk mbulon. Modësia ka rrugun e vet, ka kuptimin e e durë. Më nëse me shembull te pejgamberi të Allahit leuha, edhe më çfarë do të bëhet inshallah. Alhamdulillah. Jo. Në futim i kellojt e modestis, ose më thënësim po, ku mund të fokusovë modestia? Po, fedemesht, kulmë i modestis është që njeri t'i parule zote që t'gjera lukë. Ka njerë që thonë, për shambull, gjemi është për njerë është dvarë, njerë që si ju njerë, du të gjemi speciale për njerë, së mura me njëtu në saftë me. Këtë bjën njerë modestis, modestisja është që t'abëndëshë Allahot, në kokën, në tokë për i Zotë Gjellë Gjellalu, ku dhe qoftë? Ti nështro është, ti përurëshë madhëri se Allah të sotë gjellë, ti gjëzoshë Allah të barë e kotare. Kjo është modesti. Modesti është të përnështë të vërtetën, të përnështë gabimin që i ke bërë. Po, modesti është nga njëre që të jekëshë ndorë nga e drejta jote, në logari të vëllaut tëndë musliman, përshka këtë raporteve që i ke Këhë më dësi. Dhe ka thani i dërguari se zonë këtë rast, men të vada alillah, refa ahullah. Unë e di, se e kam mirë këtë rast. Mirë ti poinjë së tonë se e ki mirë. Në rikur, dhe të nbedes si kurse është i u tja. Vetëm që të besë mi vlazër. Nuk prish punë. Nuk duha që ta që dërin fundë, në rase kur kjo të të lerohet vëtë areshtë. Po flasë për dja personale. Personali po ne përqeshet të tfes. Mund ta simulojmë, se kemi një ndërimin personal në ndërmotësit për vllazërinë. Po. Po, po, po, unë e ikën gatërta ime. Unë e ikën gatërta ime. Për shembull, ëh është pjesë një grup prej 5 viteve që skuqën me van. Ti ngata. Dikur unë duhet të shkruaj, në rregull, unë të riqem, shkote. Do kuish po. Për çfarë të ime? Unë e ikën dorë nga kjo, vetëm të ndihj komad. Për shkak të raporteve. Kë modesti. Kë modosin nga nuk kemgulën ditë që mta kanë. Je këndor. Gjegënun gaja çmta konçetë t'ajo mundsin vllautim që tashozojnë ja këtë drejtën time që unë e pauta më herët. Kjo modesi. Në kush e ul veten kështu për hir të Allahut, Allahu do ta ngritë. Allahu do ta ngritë ato. Mirë, nëse milion të shkëputemi në këtë absurd. Në rregull për të kthyer në pjesën e dytë të diktonit, të marr ato opinionet e vlefzëtan në lidhje me modestin. Inshallah. Të ndërrmikë le të ndiej kim opinionin e të vlefzëtan në lidhje me modestin për të kthyer për të vazhduar në pjesën e dytë të modestisë në moralin praktik. Në fjallë modesi është të jesh njeri i qetë, të jesh njeri që nuk, nuk të interesojnë shumë gjirat në këtë bodo, do me thënë dhe mos, mos japo shumë për parësi, mos japo shumë për parësi lukët që këtë i dhe të jesh i thjesht para të tjerëve. Por modesi, modesi mund të aperceptojnë shumë njerës do me thënë si diçka në ekstreme të kundët atë ndryshme. Qëç për mendimin tim modesti është thjesht thjesht njeri thjesht para vetes së tij. Çfarë dallimi ka mes modestisë dhe naivitetit? Ëh naiviteti mua më duket një ekstrem i modestisë. Domethënë që nëse ne sepse modest për një njeri që mund do të jetë sa më i perfeksionuar i perfekt, domethënë sa më perfekt është që ti të ke mësim një art. Pra që the modestia kjo është Përmendimi tim kjo është dhe mes me artë, më zë kalëm në ekstrem, asë në ekstremin e kundët, asë në ekstremin tjetër, e këta? Dhe, thënë, dhe na eviteti është një, një dopsia, një personi që e konceptonë kejtë modestim. Kaq? A mendoni se modestia është e, cilësi ose vërtyt pozitif, a për vërtyt negativ si shifët sot në shqoqërin tonë shqiptare ose shqoqërin globale? Por shumë njerës mund të mendojnë se modestia është diçka negative dhe disa mund të mendojnë për sërit e kundërëtën, por për një njeri që e koncepton të ama më fjallën modestit, jeshtë njeri i thjeshtë, duash njerëzit me dashuritë të sinqertë, është, është që të jeshtë i sinqertë njerë para vetës dhe, dhe i thjeshtë para vetës dhe kajtë, nuk është, është diçka për mua është shumë parsore për shumë. Që fërë mendimi keni për modestin? Që fërë kuptoni fjallë i modestin? Uh, si pas mi, Majsa unë ka informacion, modestia është sinceritet, është thjeshtësi. Në përgjësi si Majsa unë di, konsiderot më shumë thjeshtësi, por për mua më shumë modestia si më thënë me përqenët të alidhë me thjeshtësin. Që do thotë përshemë një, ka njërës që mund të kena rritë të aktuar në fushat të ndryshpe, që mund, që mund të kena dhe cilësie për të shumë të larta, por që po shëmoni në kategoriat ja e atribuant si mirësi të Zotit. Ëh, diku tjetër mund t'i thotë domethënë që janë gjërat që njerëzit e tjerë i kanë, ato që unë i kam. Pra, modestia për mendimin tim më shumë lidhet me thjeshtësinë, me të shprehur në mënyrë sa më të thjeshtë dhe, dhe, dhe, dhe, dhe të konsideruar i të konsideruarit të këtyre cilësive apo vlerave të larta, domethënë në një shkallë të ulët, që do të thotë është də sinqeriteti për personin. Domethënë, ai që është modest është ai që është i sinqert për mendimin tim. Si mendoni cili është dallimi, çfarë dallimi ka mes modestisë dhe naivitetit? Ëh, uh, modestia mendoj se njerëzit njerëzit modestë e din fare mirë, domethënë se dherë të e njohin deri tek u vetën e tyre dhe shprehen në mënyrë të qartë dhe në mënyrë të qetullshme në këtë mënyrë, apo i shohin gjërat e tjera në këtë mënyrë në mënyrë të Në këtë menur të thjeshtë, sepse kështu pëllqenë, nërsa njërëzit na idhë, si pas me, do shta nuk, nuk i njojnë si shduhet gjërat, cilësit, vlerat, arritjet, dhe apo, dhe si me thënë, qështjit të ndryshme në jetë. Dhe të regonë, janë paka shumë, si me thënë, të pa informuar në do shta rreth qështjeve të ndryshme prandaj pra mund të themi që janë të naiv, ndoshta jo dashjë jo dashjë të ditur, dashjë aq më mirë informuar, më mirë të themi. Si konsiderohet modestia në shoqërinë në cilën ne jetojmë, si virtut pozitiv apo si virtut negativ? Ëh, uh, për mua është e vështirë të kthej një përgjigje nëse bëhet fjalë për gjithë shoqërinë, por mund të them domethënë që ka grupe njerëzish që e vlerësojnë e vlerësojnë jashtëzakonisht modestinë dhe që njeriu, më dhe që sipas me e ndihmon e ndihmon të jetë si në një jetë modestia, thjeshtësia, sinqeriteti. Ë, por mund të them se varet dhe nga nga nga njerëzit me të cilët për cilët bëhet cilë cilë cilë fjalë, ata që reagojnë domethënë. Ka njerëz të kategorive të ndryshme që e shohin si virtyt, si cilësi, ka dhe njerëz që ndoshta nuk i intereson shumë kjo gjë, ose nuk shihën dhe, dhe më aq pozitivitet ta themi ndër u armiqë me kyër person në studio për të vazhduar bisedën tonë, jemi në pjesën e dytë të emisionit Rruga e Të Allahut dhe po flasim për modestin në moralin praktik. Hoxh të skuputëm Allahu të ruajt në pjesën kur thaanim po kris tim për llojet e modestis. Po ndesh se mos më hanësin kush word modest për Allahu të dangë në teatrin e vazhdorë që kishmë një tjetër. Po edhe nëse modestia e njëriut në familjen e tij Se so, njerës për shembul e mbaj një qëndërën familje, unë jam kërë familjare dhe ta është kjo i bje që unë nuk bën as një got ujt, jam bushe as kujt, as uh, i bje që nuk duhet të bëj as një punë shëpinë time, nga se kjo bje në desh me pozitin që unë e kam. Së për ish punë, së për ish punë. Kë mund tjetë një obligim që, vërtet, gruja ka atë obligim, për së për së për rrinë, dhe ma i gru së ndë. I dherguar i so, so, sa Sa jesh në shtrymën familjes të tij, pason te kasullna e tij, si nëse ti ke sënvoj të çep të, të diç nga tij, atë këtë bën ta. Pse kjo është kjo është obligim i gruas ta bën. Po nuk nuk nuk dhe pei dërguar tot unë pejgamberi Allahu, njëri më më madhi Allahu tonë po po vë. Se ishte modest, ishte robi i Allahut asgjë. Ishte robi i Zotit, ishte modest. Ai nuk modest me gruan e tij. Modestia me gruan e tij i bije që nga ngjerëti e tij dorë nga mendimi i ti. tij. Për shembull, unë mendoj se kjo duhet bësh në rregull. Nëse në kjo të thëgjë unë nuk kuprishuaj. Tanëse kjo nuk është jashtë krye fetar në mërsht, do nuk, nuk lejoa që to a bëm çefi familjar për shkak se poshtëskelet kufin e lotit, u bë për klasie. Po e të shkrim kufin e Zotit që levala. Por nëse në është nana, po, për shembull, grua si pëlqen, këngjyrta bëjmë armanin. Spris pun, dëshirëtonë hi që dur nga mundësia. Su. Unë unë unë më që vendos, unë kem krye familjar është shtëpia e tërë. E kemi ai vendos. Po higjën nga kjo sigurisht as higjën ka pozitati, por nuk kanë këniç këniç mëm kë. Po s'e nuk s'e ndon. Vëmë mendimin e gruas së ti. Nga njëherë pse jo? Kur ka drejt. Dhe kjo është modesti, pse jo? Modesti. Pe gambe s'u solën, morë mendimin e ummi s'e mës. Kur, do thotë, ishte problemi i elargimin e ihramat. Kur nisëm ashab me pengon të çelbonë umra, do penguan nga umra në Mekë. Kër eshte me i kësa njo, kësër dhe nuk ka umrë, këthejheni, e pasë vitë në ashën bëni umrë. Dhe i tërguali, ali u, u tha, t i sënë, u thasë hapëve ti, tëre është veshën nga hiramët, të argoni. Ta nuk, nuk në këndëgjuan, nëse këndëshin shprejë se do të qeli rruga, përsi e pasaj do të hapën një mundësi në umrës me pejgamberinës osënë. Dhe kur doli pejgamberinës i pasë hapë në hiramë e ndeshen, në teshat e umrë Hini dhe që si shqithuar në, në tendën e ti dhe umi seleme e vrejti. Thëzërgore allatë, mëse nuk ti i parë nuk derë të jekësht i hramat dhe të thesh kurbanin që ti bëndesh praktikës e murë fund në këpunë. Dhe kështu dhe prej pegamështonë dhe, dhe përfundej krizatë. E të të të të pëmsamua, unë i kush jam, unë i me vahik të punaj, Allah më së më sëndërbëret të të pëmsamua. Nuk taqështë, ishte jemi modest. E nuk dhe të të të të Mërmendim nga gruaja e tij. Pse jo? Të konsultohen fëmit. Për neçërsë caktoim bled. Kimë vendosur ta bëjmë një punë, kimë vendosur ta ndrojmë kët. Kimë vendosur të bëjmë një punë çfaru arma janë? Modest. Edhe kjo modesti. Për dyshim se ai mund Këtë do të marr vendim. Po. Këto ta bëjmë me fond, e kjo është e drejta e tij. E po ignor nga e drejta e tij. Kjo është modestie. Për një interes familjar, përçi ni ofrd me ta, për ti bërata pjesë martesë me vendimorie, kjo është modestia jo skuan në shmemë. Ka sekoht, dikush do të pētë dëgjon grun në shmemë. Jo, nuk ka, nuk ka dëgjimin grun në, dëgjimi në shmemë. Nuk ka shmem. në shmemë. Sa nën dëgjov min. E ne madje këtë trapon. Andaj modësia për boll familjarot. Jo se modësia konsiderohet edhe modësia e bizëtorë fush ku mund të ushtronë mësin edhe me ë uh, punëtorët e tij. Po. Kanë rrsë çaf dhe komun sipër në puntores ndoshta ndonjë problem ose prek këso puna e jamja. Po do të kresh po të kjo po të. Do të kresh po po ndihmoni njerëzit. Ose un jam shefi mua një sofrë të posaçme nuk ha me puntor. Apo vetë të posaçme, hyrë të posaçme. Po modest, haz bashkë me puntor, haç far hajnë ta apo eh uh, se lumir me ta Absolutë martë, takar mucu Allah jaleva ta keni pozicion më të, ka lojë, të një matë lartë mi po. Zbret pak po. në shkollën e tyna, jek në dorë nga një një niveli i caktuar i pozicionit që ti jesh më i ofert me njerëz që është modestia. Peygamberi sallallahu alajhi wasallam hantez bashkë me me shëptuar, hantez bashkë me njerëz të thjeshtë, hantez bashkë me të varfrit, nuk prarfton të askën nga sofra ti nuk prarfton të askën nga takimet e ti nga dubimet e ti, ishte i hapur me njerëz Salem, nuk kushtëdhën te kushtet të caktuara të shtëpijeve që eftonin atë shkante ku të quft në datë dhe që te ishte në, në tubim dhe një vajzë e vukët kështë problem ta kap të përduar e pegangështëm dhe te eshte me te largë apo nga se donë në njështë pirata pyshe se shkante person me te dhe se jepte për një këthej ishte i ofër me njerëzit ishte modest I nërguari, Andaj, në rrugë risoza. Po, daj, çdo sani është, është drejtak apo kur hyn po thuaj se thua, kur është futur sipër e tij, ose ose punë ti, e tij, sot na ruajt. Na kulturë të mdhaja nuk pranon një puntore konjankëste me ndërmjetësimet e drejtimit, të sekretarë shkruajti atë, s'kam kohë me të pa aty me dëgjuar ty. Subhanallahu. Po e kuptoj se duhet të këtë një fjalë, një fjalë respekti, duhet duhet të ketë di fjalë rregulli, padyshim jo çdo kusht është ta ngulfa drejtorin, si ka angazhimet e tij, padyshim. Por i vetë si margoç, jemi më timasj. Së bëjmë modest njerëz të doin. Bëj u afër me ta njerëz të doin. Kush është më i mirë se pejgamberi? As kush. Sallallahu alaihi. Asnjë krijes nuk është mëjmirë, më e mirë se Muhamedeson. As me vlerë, as me pozitë, as me azh. Isha, shikojit në ti. Dhe, dhe kjo është fushë, ku nidom ku modest. Modest me fëmijë të jetë. Pejgamberi sa osëm lasëm me fëmijë nganjëra. Sallallahu alaihi. Hepte hason hason në kokën e tij apo laze me ta. Një dhe të njeri yurit Akra ibn Habis, a, radi Allah anhu, yurit e këpëga mërë sëmë të ta, dhe e pa, mërë mërë sëmë duke lozur, dhe duke puthur Hasan dhe Husein, dhe duke puthur Hasan dhe Husein, dhe duke një pa të di. U shëtët, si të burështetit të një njëri malë, pa i puthë thmit, ta ja Rasul Allah, oj dhe në gojë, i kam dhejtë, kur si këpërejko? Ta përë sëmërë sëmërë, A dhe si është picka më e salsarë, tek kjo modesti. Nuk ka kjo më, un jam tash njerëj apo i pasaqem i veçantë, nuk mund tash të bijkse rrugën, nuk mund të luazim me këtë. Po modest, bën jovëm njerëz. Masë këtu do të thotë 200 prefushave. Kurëzo ku njeriu mund ta ushtrojë modestin dhe përmbajë në sa forma, si këtë këtë modestin, po. të simulojë këtë modesti. Do të ishte nevojsmos të shtojmë disa shëmbuj. Sepse tash në çdo lloj teme që kemi trajtuar, kohën e kam iaftuar për të atajtuar, aso si shëtë duhet... Pa dëshem, bo, dhe jeshe shumë gjena, po... Por dhe dy të shumë, boj, ndoshan në e qartonin më mirë kuptimin e drejtë të Modestisë. Uh, presit e, e, e, e, e, e kësoj fushë në Modesti, pa dëshem, janë pegamer të Allah të zëgjenë. Lenëzë jetë në qdo kujtë për ty një kujt, tynë, Subhanallah dhe të binde që fa Modesti e kam pasë fërë pozitinë kanë pasë dhe ka la gjele vole, asë njëherë nuk e kanë keqëpërdorë këtë pozit që të fitojnë të këtë njëzit dheqë. Dhe gjithë më në pasusë të përgëmërë ka qenë gjithë më shtesa me vëllë të njezë, kuptimin socialit dhe ekonomik, të varfrujt, të ngratit, të shkjetit. Dhe kjo së absolutit si ka, si ka shtetsuar, dhe ta. Me dhe la gjele, ka dhe vasë për nefseke, me anë ledinje du në rab se boshom ata që lutin dhe adhun Allahun azynë mëjetën e brumje e që me kët e kërkojnë kënaqësinë Allah Allah e Allahut të mënuar kërkojnë fytyrën e Zotit të mënuar do të thë Allahu ti kënaqë me ta wala ta'du 'anaka anhum da mosel argosit betuna e chet lakojë në eksibota të rrezme një shtë luxoze me ata që kur zojnë unë vi por nuk mund të rrimë në largopi tyll ata nuk duan të fara atë Allah ka dukur për këto shikoj çfarë shërmull i modestisë Në këtë rrasë ku Allah e edukan, pegamber e sëmë, e kanë të rrinë. Rrinë me ata që Allah në më dënojnë, edhe në qofë se nuk ka kanë kafshatë në egojës të siguruar. Rrinë me ata që janë të leskosur, të plukrosur, por që janë të devatshëm, janë të pasur, janë të sinqertë, me ta rrinë. Mësë rrinë me njerë të sëllet të rrjeta u shkonë me politikë, me mashtrimë, me gënjështra, me rrana, mësë rrinë me ta. Hepsata janë të privilegjuarët, Në e kështu ishte jetë të pejka person. Qëfar shambli më konkret për mëdësit të dëshërën? Se kur i dërguar i sasën, ka po mënjë të zgjit. A dëshërën të jetë, i dërguar mrat, apo i dërguar rab? Ka mujt me qenë. Allah edhe kjo, kjo ka qenë kujtë mëdësit. Më ka se Allah po e afran. Dë bëjmë mrat, në pejka mbarë. Sikur se Sulemona Alisand. Mrat në pejka mbarë. Së kjo në regull. A po dhe pejgamber sallallahu alajhi wasallam i kuptimë i rëndë kujt. Patetë po ditë trupi të ashtu ka etuar. Sa sa salë, nuk ka pastë uh, ushtimi mjoftushum nuk ka pastë shtëpinë mjoftushum as komodë të mjoftushum uh, ka shkuar doras me detë me javë dhe nuk është zier asjë në shtëpinë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Misi ka qenë rradhë në shtëpinë tij sallallahu alajhi wasallam. Ushtimi kryesor si qoftë Aysha ka qenë radhiyallahu anha, sa ka qenë el-aswadan, el-tamr wal ma. Du jera do të njohurat ka e karaport kemi hunger hurme kemi pijë kjo ka qenë ja ushqim i rregullt i pegamere zanosë e sin ka pasu thëq Allah xhelahu t'i hasën kozat e udhëtnë në ari et të zbrat dit për ditë ushqim nga xheneti et angjëlit Allah t'i bëndron do ka pranuar pse ka se po të të zbrat nuk duhet të je afërt me njerëzit ka se natura e britës është e til edhe po të të britë në kulm modësis patjetër është një vallë larësia me stil të njerëzve këtë rit jovë me njerëz a do ka pranuar sprovat ka pranuar i knaqër, Gjoqshapur ka pranuar varë fritë, në gjitha këtu, që tjetë modest, tjetë shemë i praktikë të modestisë. Këtu ishën edhe asab të pejgamberi s.a.s. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, njërë vërkështë njërë me dinë e ti me pozitën që i kërse, përshka këta aferësisë e ti me pejgamberi s.a.s. dhe një ditë mazdikës të pejgamberi s.a.s. Ere në një grua, një grua vjetër, ta puste e bobekrin radi allah anhu per nje certetoshimi sa nuk e di ta syno kden pa syno kden no kden ta syno kden te te nuk monta kuptonta syno kden ta nuk e di ta posu i tham me mendimin ton te ashabi pe gamot te ninje mal to te ninje te te ninje mendim ton ta cili cili atë cila to ku mban mua Qil, në cëli qëllë, jemi sigur se do rrimë mi mua. Në që u sënë e thëmë një mendim, e njështë me mendimin temë, Allah në toë ka dhërujë. Nuk e thëmë kur? Në ishtë modest. Omeri, radiallahu ta'ale, anhu, një dit, i hirin qëfë, thira e mirë në u minin. Prisi besimtare. Janë mirë, ka u prisi besimtare, në prista, besimtartë, njështë e mirë. Dhe më njërë, u këndëllë. Apo, atër shkajnë gjami dhe para i thëmë të vetës të ti, ti e mirë në mëninë, ti e përsi besimtare, ti asë kushe nuk je, ti e njëra për i zote që do të të kanë gritë, të kanë ndëru, njërë të përfasuan, që farë ka kënjëri, me ka për flatë, apo? Dëshojë që edhe këtë thërmi, kë, kë, kë, këtë tendensë, për që athi modestin, ta lufton të të, të dhe dhe dhe dhe dhe. Njërë e rëdhe një, shamë të shum shtiti tjetër, nga, nga, nga romakët. Përsi mësuar dhe mi po që shumë të theqit. Dohet për të kallë, dohet agjen për të takuar mëta, nuk mështë të tjershtë. Po, dhaj pështë të medine, pështë ku është Omeri? Thanë, omerin e, e, e, e kërkanë përsi në besimtar, dhe po, janë në ardruhë është duke flajtë. Ta si? Ta janë drunë në tje. Subhanallah, shkajtë e këdrune, po Omerin është të shrejnë e drunë në freski, flinë të Atësfatha tha, tha që jeni drejt, andaj kje flatet e sigurt. Ata që nuk janë të drejt, duhet rroje apo ngasë padesian do ku do të godet zëtu. Ti që je drejt, ti kërkui të barti kë. Andaj në hat. Prandaj kjo është më e mirë. Kështu të ashtu Osman Aliu, ashap të peqamson. Dietarët tan. Dietarët tan. Imam Shafiu Rahimullah, dietarimat Imam Abu Hanifa rahimullah. Çka Imam Abu Hanifa rahimullah u kërkuan nga që tia gjykat suprem se tën islamasara. Shtetu Islami sheria gjykuaj. Hëfën... Ali po kërkon po ai dietarta. Ti tia gjykat suprem. A të kur nuk bën. Kaqto njerëz më mertuarsona më për këtë çështë. Imam Abu Hanifa rahimullah. U burgos nuk pranoi. Para mëna u burgos nuk pranoi. Sot njerëz burgosen për këtë për drejtë dhe marrin detyrën pa të, të drejtë. Në sa ti i bë the dyra apo për shkak se s'ka planu, po na sot mendojun, kjo s'do të jetë sot kur. Asnjërat. E ka burgosur një njerëz se nuk pret të bëhet kryeminist. Ë anë dëgjën se fja kur. Sot pozi. Ne ndëgjojmë se keç përdorën dhe vjedhin për të bërë kryeministat ose për të bërë ministrat ose për të bërë çka do të thotë. Ne po ndëgjojmë të kujt apo? U burgos pse nuk dësht i parë. Jo. Unë et jam kur kush ky ky? Është më das. Konjëstir, ne kemu desinu kësën e ndëm të muslimanëve. Ka se e dinte se po ta merrte këy edhe ai edhe tjetri, do ta kryej çu dohet. Pse nuk garkon në, në prerësi? Ne me aftëm u ke rruga ime që kam zut, nuk dua prerësinë. Imam Shavir Rahimullah, në kohë të tër e kishte një mendim. Dhe er një gandezita u hoq, ne kamzu një hadith se thotë kështu, do se mendimi do shtu ta çfarë do të bën? Ta çfarë bëj tjetër pas së mendimit tan për muri kështu të kë po të marr këtë çpo thu atë? Gasa, çfarë po më shati mua? Po më shai një një një një murr që dal nga kisha apo më shai musliman? Çfarë më? Murgu ti thua, ka thënë dërguar, po normal se pranos ose pejgamberi ti. Por unë si musliman çfarë predgoj? Po sotam, po semit në vardana. Dëgjova, do të ndodh shumë problem. Andaj la mendim me ti. A pse kishte me vite që kishte? Pas atë më di. Ai i rin nga nga nga nga Marokuja e largët, nga Perëndimi i shtam, tek mamaliku. Këto e kaluar mua që tin detaj. Sa ka dëgjuar për këndirin e madh? Që shoamme listë 20 pyetje. Në 16 vitin i Amerikës tha nuk di. Ne nuk mund ta koptoj të ka si nuk di. Tha s'inogdin ja ima, ne kemi dëgjuar për ty se ti hoqi i madh dhe tani i madh, tha vlon ç'ti këndëgju kështu din treg dhe thuaj lëshëm kanë me hallallahi. Din treg dhe fillop prim edines, e derën Maroko më son dal duke thënë se kanë pyetur amerikanin këto pyetje dhe tha nuk di. Hallallahi. Thuaj nuk di. Nuk di. Ka modësi ajo. Nuk di, nuk di. Ka gabuar, e pranoi me vërtetën. Apo jetoj me njerëz, nuk jetoj në pallate të larta. Apo jam jo furniz, mund të jesh në pallate, por jaho me njerëz. Mund të jesh në tant, por lart për njerëz me një mall. Ata modësia është ajo që e hishën njeriu, e sbukurën njeriu dhe ngrit njeriu. Nitë në kësaj bote bon teatr dhe sa më të bëniju të është i paru në logje levala, aqë me inglitur është njëtë në këse budë në budë në tjetër. Allah të rëtoqë. Dhe tjë Allah të rëtoqë. Amin. E dhe tema e modestis, minuta vjerë dhe fundi, të kojemi në temat e tjere të moralit. Inshallah, du të ishë për rëtoqë. Amin. Të ndërërmiqë, modestia kishë rëndësi të madhe, sepse të bëndë të tjetosh për Zotin, të të bëndë dhe të afort me njerëzit dhe të këthen të në origin, këtheu në origin me modesti. Zotin, në poftë gjithë përfitojmë nga modestia, nga tema asoqma, takojmë i në emisionin eradhës, me tema tjera të tjerët moralit praktik, dherja të reqofshin kujdesin e kryusit. Assalamu alaikum, u rahmetullahi u barakatuh.